Milí bratři, milé sestry, vážení přátelé, Ježíš uzdravil hodně lidí. Slovy a skutkami prohlásil příchod Božího království. Tomu patřilo i to tělesné uzdravování. V Markově evangeliu máme zprávu o uzdravení slepého člověka která je docela podobná tomu, co jsme teď před chvílkou slyšeli jako čtení Evangelia. I tam můžeme číst, jak Ježíš se stará o toho slepého a jak mu potírá blátem oči. Evangelista Jan zařazuje tuto odálost, ovšem víc než Marek, do rámci zvěstování Ježíše chce nám připomínat, že Ježíšova slova a Ježíšovi skutky patří k sobě. A proto Jan také nemluví vlastně o zázracích nebo divech, ale mluví o znameních. To, co Ježíš koná, něco znamená, má lidem přiblížit a vyjasnit Boží slávu. A když znáte trochu Janovo evangelium, nevím, jestli jste to jedno celé přečetli, tak si možná vzpomínáte na mnoha místech tam, Ježíš mluví o tom, já jsem. Například dneska já jsem světlo světa. Nebo Já jsem cesta, pravda a života. A já jsem vzkříšený a život. Tím Ježíš nám říká, že On je ten, od kterého můžeme čekat spásu. A v Janově evangeliu ke každému slovu, když Ježíš říká: Já jsem, najdeme i nějaký skutek, nějaký znamení tohoto slova. Například, když Ježíš říká, já jsem chleb života, tak v té souvislosti nasycuje pět tisíce lidí. To, o tom jsme slyšeli minulou neděli. A když Ježíš říká, já jsem zkříšený života, tak to vidíme jak Ježíš to opravdu dělá a vztříší toho lazara, který leží už tři dny ve hrobě. A dneska je tématem, jak jsem úvodem říkal, světlo světa. V této souvislosti slyšíme o uzdravení slepého člověka. Ovšem evangelistovi nejde jenom o individuální. Osud toho uzdraveného. Nečteme tady tolik o jeho bolestném životě, a jeho duševní úzkosti, když říkali lidé kolem, že jeho postižený souvisí s nějakým hříchem jeho rodičů nebo jeho samotného. Nečteme tady o jeho zoufalost, Zoufání a není tady v centru ani není tady v centru ani jeho radost a jeho vděčnost jeho touhu touze, jeho touze vidět Ježíše a následovat ho. Toto samozřejmě k tomu patří, ale to, na co máme tady dát pozor, je to, co to znamená. Co Ježíš tímto zázrakem, tímto znamením chce říct. A v té souvislosti, to je už rozdíl od evangelisty Marka, je najednou na důležitý, že ten slepý se už narodil. Jako slepý. Už on je slepý od nárození. Jeho slepota tedy není nemoc. Neznikla nejakou nehodou. Není něco, co během života se stalo, ale je to to, co už měl sebou v kolebce Něco, co se nedá nějak vysvětlit nějakou příhodou. Něco, za co nemůže. Proč on je slepý a ostatní ne? Existuje nějaká příčina, proč on právě nemůže vést normální život? Zavinil si to sám? Nebo je to trest boží proti jeho rodičům? Existuje nějaký vysvětlený? Milí bratři, milí sestry, vy říkáte, že dneska se takhle, takové otázky nepoložíme. Opravdu ne? Otázka po smyslu útrpení, Otázka, proč Bůh stvořil jednoho člověka tak druhý jinak. Tyto otázky nám nejsou tak vzdálený. Každá těhotná žena dostane od lékaře radu během těhotenství radši nepít žádný alkohol a přestat kouření. A to funguje. Ženy se toho drží. Zdraví dítěte je přece důležitější, že? Ale pak to pokračuje. Jedno vyšetřený preventivní Druhu. A cílem je, abych já dostala zdravé dítě. A bída, běda, když něco není v pořádku. A tak právě těhotně ženy prochází velké úzkosti, a čím dál je lékařský průzkum, lékařský pokrok, tím víc vznikají otázky. Milí bratři, milí sestry, kde dříve lidi mluvili o hříchu, dneska často najdeme v řečích slovo genetika. Nějaké to dítě má nějakou dispozici. Chceš to? Chceš mít postižené dítě? Takové otázky zastrašují. Rodiči strašně zastrašují a ohrožují život dítěte. A co medicína k tomu? Medicína právě může vysvětlovat hodně, zkoumat hodně, ale nepomáhá postiženému. Proč musí jeden člověk trpět? To je otázka na toho slepého člověka v tom našem příběhu. Je to jeho vina, čím to vzniklo? A když člověk přemýšlí o svém osudu, tak si takové otázky klade. A já myslím, že to není jenom, není jenom moderná, moderní medicína, ale každý v nás i největší lajk takové otázky má. Protože žijeme v přesvědčení, když já znám příčinu svého utrpení, když já si umím vysvětlit svět, tak už to není tak zlé, tak už můžu být uzdravený, pak už mám naději. A nebo aspoň mohu se vyhýbat tomu zlému, můžu přestat kouřit a už je mi lépe protože teď doufám, že se nic nestane. A pak mi ten lékař přece nám říká, pane, máte tam nějaký nádor v plicích? Tak my se snažíme vysvětlit svět, my se snažíme vysvětlit ty příčiny a důvody a tím snažíme se uniknout tomu utrpení, anebo aspoň se odhrančit, odtrhnout od bídy druhého. On za to sám může. A milí bratři, milí sestry, toto je situace, ve které nám evangelista vyprávěl Ježišovým vystoupený Kdo řešil? Ten nebo jeho rodičů? Za těmi teologickými otázkami, které učednici položí Jiříšovi, se schovává velký strach. Lidé rozdělují svět mezi říšníky a dobrými, mezi zdravými a nemocnými, mezi spravedlivými a násilníky. A je to velká, ulehčení, když já můžu říct, že já, já jsem na té dobré straně. Ovšem, takhle to nefunguje. Jiný příklad za nacistické doby, když odvlekli lidi do koncentráku, když nacisty zabili i český oboj v Mauthausenu, tak mnoho lidí, kteří se toho všemnuli, říkali se No, když oni se dostali do koncentráku, tak za něco to asi bylo. Asi něco přece nám provedli. Tak lidi přirozeně se <hým> distancovali od toho, protože nemohli si připouštět, že to mohlo trefit každého. A jste opravdu chtěli vyvraždit celý národ ale to nikdo nevydržel tomu čelit, tak říkali se, za něco to asi bylo nějaký důvod měli. A milí bratři, milí sestí, takové myšlení je, je past. I když se potýkáme s vědeckým vysvětlením na vyšo, vysoké úrovně, přece může takový myšlení být zase za slepení. Ježíš říká farizeom, který takhle mysleli, kdybyste byli slepy, tak byste neměli hřích. Ale právě vaše chyba je, vy říkáte, vidíme, víme proč, víme, jak to funguje. A to je ta past. A tak zůstáváte v říchu. Jak to souvisí s tím uzdravením? Ježíš nechce jenom uzdravovat jednoho člověka, který nemůže vidět a který se pochopitelně raduje nad tím, že najednou Ježíš ho uzdravuje. Ale Ježíš přišel pro všechny do tohoto světa. Ježíš nepřišel, aby třeba 100, 200, 300 lidí uzdravil od jejich nemoci, ale chce Všichni, všichni, kdo se nadod, narodili slepy, Slepí od narození vlastně v tom smyslu, jak to vstávají na falizei, jsme všichni. Nevidíme správně a právě ty naše vysvětlení a otázky nás vedou ještě hlouběj do nepochopení. Potřebujeme, aby Přišel Ježíš a nám zjevil tu pravdu. Tak když ptáš Ježíše, kdo řešil tady rodiče nebo on sám, tak neodpovídá, odkud to je. Nedává vysvětlení ani vědecky, ani lékařský, medicínský, ani jiný. A také nedělá to, co oni možná čekají, že se Distancuje od toho slepého, ale naopak uzdravuje ho. A on říká, ani on, ani jeho rodiče nezřešil a také neříká, no to nic, to může se stát každému, to nemá nic společného s Bohem. To jsou různé způsoby, jak se tím zacházet a Ježíš ani to jedno, ani to druhé nedělá. A on říká, že přece tady nějaká souvislost s Bohem je. Ne, proč, je ta správná otázka, ale k čemu? Nezřešil ani on, ani jeho rodiče je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. Jaký úmysl má Bůh s tímto slepým od narození? A jaký úmysl má Bůh s vámi? Tento člověk není slepý, protože dělá něco špatného, ale je slepý, aby mohl vidět. Aby Bůh mohl na něm zjevit jeho moc a jeho lásku. Jeho vaše vysvětlení, vaše teologie, vaše různé teorie. O dobrém a zlem žádnému člověku světlo nepřinášejí. Tímhle svět nerozjasný ani o jiskru. Proč chcete najít vynika? Myslíte, že to pomůže? Proč nepoložíte otázku, jak on může přece jenom vidět. A nebo co bychom my mohli dělat pro tohoto človeka? Co by bylo potřeba, aby tento tmavý svět pro tohoto konkrétního člověka se stalo jasnější a lepší? Aby i ten, kdo nic nevidí, přece jenom mohl se všimnout Boží lásky. Měli bratři, měli sestry, tohle je jsou uvažování, žádné teorie, ani žádno magie, ani žádná medicína a žádná utopie. Říká, zde jsem a já jsem světlo. A uvažte i vy takhle, co se má stát, proč je on tady, proč jste tady, aby se Bůh mohl projevit v jeho životě. Otázky učenici v tom spíš brání. Dokonce může se stát zbraně proti tomu slepému izuru jeho a jeho slepota, jeho tma je stejná tma, jako obklopuje farizej a jiný. Slepy jsou zde i ti, kdo vidí. Jsou totiž slepy pro boží budoucnost, jsou slepy pro Boží lásku a vlastně z toho světa dělají svět, který musí být tmavý, který musí být temný a smutný, protože jejich teorie to dokonce vysvětlují, proč to má být. A proti takové slepotě Ježíš vystupovala nejenom v té jedné situaci, ale všude. Nemáme vysvětlovat a interpretovat tento svět, říct, proč je tak, jak je, ale máme uvažovat, jak by mohl být s Boží pomoci. Bohu jde o to, aby lidé i ty slepy, i ty vidouci mohli vidět budoucnost, mohli vidět Boží lásku, mohli mít naděje. Ježíš toto pak předvede. Co dělá, aby uzdravil toho člověka? vezme si pláto ze země, plivne na to a natírá ji na oči. Asi jste to ježelikdy zkusil takovým způsobem. No možná děti to dělají, když se hrajou na pana doktora, <laughs> a nebo, ale ne, protože žádného doktora, který něco takového před, předvede, neznám. Ježíš se vezme blato, natírá na oči, no a ten člověk se uzdraví. Ale co vlastně Ježíš tím předvádí? On nám předvádí, vy jste takově lidi, kterých chcete nesmyslným způsobem se uzdravovat. To blato je vlastně to, co zalepuje oči. A vy máte zalepené. Vy máte zalepený, dokud nepoznáváte Boží lásku, která už v tomto světě je. Dívejte se na Ježíše, on tam přichází i k vám a když máte ovšem zalepený oči, tak to nepůjde. A proto říká Ježíš tomu slepému, co má dělat, pamatujte si to, co bylo v, té, v tom evangelii? <kohem> jdí Umí se v rybnice síloje. Ten rybník síloje v Jeruzalémě byl takový pramen mimo města, který se spojovalo um, s rybníkem uvnitř města a když byla válka, když bylo obležené město, tak tento rybník opravdu zachránil obyvatelstvo před um, zkázou, protože ji zásobilo vodou. A tento rybník má jméno sílové, posílá se poslaný. Ta voda se posílá z pramena do města. A tady se také někoho posílá. Bůh posílá svého syna. To je ten symbol v tom Ježišovém synu. Tak Ježiš nejprve říká tomu slepomu, že se, oči, abys opravdu, i kdybys byl vidoucí, abys už nic neviděl. Takhle to lidi dělají, když chtějí vysvětlovat to, kdo řešil a tak dále. Ale tak si umí s tím, s tou vodou, které ti nabízí spasitel, Ježíš Boží vyslanec. Tak Ježíš jde o to, abychom i jako vidoucí, i jako slepí mohli vidět pravdu. Mluví nejenom k slepému, ale k vidoucím, nejenom postiženým postíženým i takzvaným zdravím, nejenom smutným, ale i šťastným, abychom mohli vidět to, co přichází k nám Ježíš světlo světa. Ježíš není chirurgem v nemocnice, ke kterému jdeme, aby nám něco Opravoval, třeba operoval zlomenou nohu nebo nějaký jiný orgán, aby nás na chvíli ošetřoval a pak už je to zase v pořádku, už ho nepotřebujeme. Ale Ježíš je ten, který nám přichází, aby nás proměnil celý. Aby z toho léčení, z toho uzdravení, měli bychom zkušenost s Boží láskou a pochopili, že se tím může měnit svět. Problémem, milí bratři, milí svéste, není to tak, že jeden je postižený a druhý ne, že jeden je silnější než druhý, jeden má nějaké schopnosti, které druhý nemá. Problémem je tak, že v našem světě to rozhoduje o tom, že kdo vyhrává a kdo prohrává. Že u nás jsou vítězní a poražení, jsou ti, kdo jsou přesílé a ti, kdo jsou odkázáni na pomoc druhých. A toto můžeme poznávat, když otvíráme oči, respektive když Ježíš nám ji otvírá. Kdo vlastně potřebuje být vylečený? Jsme to my. Všichni musíme být vylečeni pro Boží království. A proto přišel Ježíš, proto chtěl zjevit Boží skutky. Nezřeště ani on, ani jeho rodiče je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. I nám se mají zjevit. Světlo Pravě ji už je ve světě. Nemusíme hledat nějaké teorie, teologie, důvody nebo spiknutí. Nemusíme hledat důvody, abychom si zařídili život ve tmě. Máme vstoupit do světla boží. A v tom křesťanském křesťanství. Existuje na to krásný symbol. Víte, o čem mluvím? Jak to je v křesťanství s tím viděním, s těmi zalepenými očima, s tím umýváním. Ano, v křesťanství se umývá člověk celý, když vstupuje do kštu, když všechny to bláto, který ho zatěžuje, může umít. A může potom jasně vidět Boží lásku. Umít v rybníku poslaného Mesiáše toto je náš křest. A tak říká apostol nám všem: Probu se, kdo spíš, a vstan z mrtvých. Tak Kristus и освети.